Tunashukuru kwa ajili ya radio hii ya Baguzi Global Radio. Tunashukuru kwa ajili ya watumishi wako wanaohusika na mambo huko. ndugu Ontiri na wale wengine wote ambaye wanashirikiana pamoja kuona kwamba habari hii itaendelea kupeperushwa hewani. Tunakushukuru kwa ajili ya wasikilizaji wetu kote kote wanapoendelea kusikiliza ujumbe huu katika dunia nzima. Tunakushukuru pia kwa ajili ya neno lako ambalo linatoshana na wewe. Na tunashukuru kwa sababu ya roho mwalimu mkuu tena kiongozi, mshauri wa ajabu tena muombezi wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu ambaye nifidia tena yeye ni mkombozi na bwana wa maisha yetu. Wakati huu kuwa pamoja nasi mwanzo hadi tamasha ili neno lako likapata nafasi mioyoni mwetu na wale wote wanapo lisikiriza. wakapate uzima kwa Mapenzi yako yafanyike. Hadi tunaomba katika jina lilo duniani na mbinguni. Jina lake Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina wapendwa eh, tuna wakaribisheni kwa awamu hii tena ya kuendeleza makara hii ambaye ni makara maalum ya kulileta neno la Mungu jinsi lilivyo na ninakukaribisha twende kwa pamoja siku ya jana tulikuwa tunaendelea kuangalia ya juu baada ya dhambi kuendelea kuenea katika ulimwengu huu Ilipo kuwa inaendelezwa hasa na uzao wa Kaini na ndipo tunaona mzazi wetu wa damu vile alivyo baki peke yake baada ya Kaini kumuua Habili na tukaona pia Waneema na rehema za Mungu akawajalia kuwa na mtoto mwingine na kwa kweli ukifurahii maana wanasema ya kwamba Mungu amewazia kuwa na mtoto mwingine atakaye simama badara ya Habiri. Habiri aliyekuwa ni mtetezi tena wakili wa neno la Mungu aliuawa na Kaini aliyekuwa mtetezi na mpinga wa neno la Mungu akitetea shetani. Hivyo wakapata mtoto mwingine kwa jina Sheri hilo jina maana yake ni atakaye simama badara ya. Na shedhi aliendelea kuwa na kimo kizuri akiwa pia anaonekana katika ustadi kuwa bora kuliko wote wawili waliokuwa wametangulia kuzaliwa. Na akaweza kukukuwa makini kusikiliza ujumbe wa kuanguka kwa wazazi wetu wa kwanza na vile dhambi ilivyoingia duniani na vile walivyofukuzwa kutoka Edeni na vile ndugu yake alivyoweza kutumiwa na yule muovu kuwa eh, ndugu yake aliyemtangulia na hivyo akaamua kwa sababu katika kazi ya ama katika ujumbe wa Mungu kila mwanadamu duniani anapewa na nafasi ya kuweza kuamua Aizaa awe upande wa Mungu wa mbinguni ama afuate Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Kwa hivyo hasu, kwa hivyo Sheth akaamua kufuata Mungu wa mbinguni aliyekuwa anabudiwa na wazazi wake. Na akaendelea kusimama katika nyayo za ndugu yake aliyekuwa ameuawa na kaendelea kujenga msingi imara katika neno la Mungu. Na ndipo tunaona ya kwamba naye akampata mwana, naye huyu mwana akawa pia anafuata nyayo hizo hizo la kumcha Mungu. Jina lake akaitwa Enosh. Na ndipo tunaona ya kwamba juu juya yeye huyo eno inaelezewa alipoishi kwa miaka sitini na tano alipata mtoto na baada ya kuona upendo baina yake na mtoto huo akaelewa jinsi Mungu anavyowapenda wanadamu na upendo huo ukaendelea kukua Akatembea pamoja na Mungu kwa muda wa miaka 300 na akaweza kumpendeza Mungu kwa sababu ya kazi zake alizozifanya hapa zilizozihirisha imani aliyoamini Mungu nayo na vile alivyoamini ukombozi wa Mwana wa Mungu Yesu Kristo atakaye kuja ndipo akaendelea kuwaonya watu na kuwahubiria juu ya huyu Yesu na ndipo neno linasema Mungu akaweza kujidhihirisha kwa watu na akaonyesha upendo wake kupitia kwa huyu enoshi. na kwa huo muda wa miaka mia tatu aliwahubiria watu sana aliwaonya maana hakuambia tu maneno mazemo maneno ya Mungu tu ali, aliwaelezea pia na hukumu za Mungu. Na neno linasema ya kwamba kutembea kwake na Mungu haikuwa tu ni aliacha shughuli zingine akaendelea kukaa hivyo na Mungu tu yake. Aliweza kuingia kwa watu na kuwaambia watu juu ya Mungu maana ye alikuwa ni mzazi, alikuwa ni citizens. Alikuwa anaingia katika kuongea na watu na kuwaelezea na kuwaonyesha kwa matendo imani iliyo ya kweli. Roho yake ilikaa imeunganika na Mungu mia kwa mia Ana Biblia inatuonyesha hakuna wakati wewili wataandamana bila kuwa na kauli moja. Kwa kitabu cha mosi hiyo ambaye ni 3 vers 3. Na hii kutembea baina yake na Mungu iliweza kudhihirika wakati Mungu alipoweza kuona ni vyema hata kama dhambi likuwa inaendelea ku kuongezeka kama ukoma ama kuangusha watu kama vile ukoma unavyomaliza watu basi aliishi katikati ya watu hao wenye wenye uovu lakini aliweza kuwa mwakilishi wa Mungu katika wakati wake. Na ndipo Mungu kupitia kwa roho ana kuzidia kwa maraika. Mungu akamfunulia ya kwamba kizazi hiki hakitaendelea kuwako. Akamwonyesha ya kwamba ataweza kuangamiza dunia hii na akamwonyesha zaidi juu ya mpango wa wokovu. Na akamwonyesha hata watu watakaoishi ba baada ya garika na akamwonyesha pia jinsi itakavyokuwa mpaka wa mwisho wa dahari Na akamwonyesha pia ya kwamba hata wale watakao kufa ndani ya Yesu wanatumaini maana kuna ufufuo. Akamwonyesha jinsi vile watu watakavyokuwa wakati Yesu anaporudi mara ya pili na kaweza kumwonyesha vile watu watavunja sheria za Mungu ambaye mpaka leo tunaona maneno haya yanaendelea mpaka kwa Wakristo wanaojiita kwa jina la Yesu huku wanaendelea kuvunja sheria za Mungu na ile agano ramirele kwa hivyo eno katika katika wakati wake akawa mhubiri wa habari njema ambaye watu wanaweza kuokolewa kwa imani ya kuamini mwana wa Mungu na akaweza kuwafunulia yale Mungu aliyoweza kumufunulia. alifanya kazi endelea kuhubiri na kuwaonya watu lakini hata wakati huo watu bado walikuwa wanashingo ngumu na ndipo akasema Yesu atarudi duniani hii na atakuja na maalfu alfu, alfu. ili aweze kuleta hukumu duniani na kuwapatia wale ambao wanakataa kumcha mshafa wao na ndipo tunaendelea tunaona ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa saba kutoka Adamu aliweza kuzungumza juu ya unabii ya kwamba Mungu atakuja na wa, na na maelfu na maalfu, kuwa hukumu wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao walizotenda bila kumcha Mungu na ndipo veneno linasema ya kwamba yeye alikemea dhambi hivyo hivyo hata katika kizazi hiki Mungu bado na watu wake wanaokemea dhambi na kuambia watu warudi katika njia iliyopana pana waweze kuangalia jinsi walivyovunja sheria za Mungu warudi katika sheria za Mungu ambaye ni tabia ya Mungu katika wakati huo watu walisikia lakini hawakuamua kufuata ukweli huo kwa hivyo wapendwa tukaona huyo mtu wanoki. watu alimsikiliza na wakaendelea kukaa naye na wakampenda na wengine wakamchukia ikawa hali yake ni kuishi kulingana na vile Mungu anavyoweza aliwahubiria kwa maneno na kwa matendo na Bibilia inasema ya kwamba alitembea na Mungu kwa miaka 300 mya miaka hiyo ilipoisha akaweza kuhamishwa. Na ndipo neno linasema ya kwamba yeye akahubiri aka pia akawa na moyo safi na neno linasema waheli wale watakao kuwa na moyo safi Maana watamuona Mungu. Yeye alikuwa na moyo safi. Alitafuta kuwa na moyo safi. Aliendelea kutembea na Mungu. Aliendelea kuambia watu juu ya uzuri wa Mungu. Akaendelea kuwafundisha watu wa nyumba yake, lakini akasimama karibu na kuingia mji wa Yerusalem Akauona kwa mbali na ndipo mwishowe akaweza kufunguliwa milango ya kuingia katika ulimwe. katika Yerusalemu eh, na yeye akahamishwa akiwa mtu wa kwanza kuhamishwa na mwili kutoka katika dunia hii alipohamishwa wengine hata walienda kumtafuta kama vile baadaye tunaona hata Elijah alipohamishwa watoto wa manabii waliendelea kumtafuta mwisho wakasema wakajua amehamishwa basi wapendwa sheria ya Mungu ambaye ndiyo. tunaoendelea kuinua katika hali zote ikiwa ni miongoni mneno la Bwana hiyo iliyowafanya watu wa kizazi kichoche cha wakati wa Enoka kuweza kuasi Mungu zaidi maana hawakuona haja ya sheria walikuwa wanaona hali ya kuwa wao katika uh, vile wanavyopenda Biblia inasema kwa imani huyo Enoko aliweza kuhamishwa ili asione mauti ana kabla hajahamishwa alio ya kwamba alimpendeza Mungu. Katika kitabu cha ibrania hiyo 11 aya ya tano. Wapendwa, nataka leo niweze kuambia hata kama alienda huyo Enoki ujumbe aliyeweza kuendelea kuhubiri bado unahubiriwa mpaka leo. Na akaweza kuonyeshwa ya kwamba siku za mwisho kabla ya Yesu kurudi dhambi itaendelea kuwa mbaya kuliko wakati huo lakini kama Enoki watu watatafu wengine watatafuta kupitia kwa neno haki ya Mungu na kuwaonya watu wa ulimwengu juu ya hukumu ambaye inakuja na kuwaelezea wakimbie hiyo hukumu ya Mungu na hata kama ni hivyo tunaona ya kwamba ata kama vile alivyoweza hamishwa watu watakaofikiwa na misho ya ulimwengu kuu nyakati za mwisho watakuja kuhamishwa kama vile Enoki alivyohamishwa na hivyo wapendwa ni habari njema inaoleta hukumu inaoleta uh, tumaini Ipo mtumishi wa Mungu akasema kwa kuwa hatutakufa zote lakini zote tutabadilishwa mili na kama vile huyu uh, mwili hii yetu ni dhambi tutapewa mwili mwingine usiona usioadhabi na usio ndipo basi tutaweza kuchukuliwa kwenda kumlaki Yesu bingu na wale watakao kuwa wamekufa watabadilishwa nasi zote tutachukuliwa pamoja nasi tzaenda kumlaki Yesu hewani Yesu anakuja wapendwa na ndipo basi neno la Mungu leo tunataka kuangalia katika kitabu mafundisha leo hili leo itajengwa juu ya kitabu cha mwanzo sita na mwanzo saba. Katika kitabu cha mwanzo sita na mwanzo saba kinazungumza juu ya garika. Garika ni eh, wakati gani huu? Ni wakati wa Nuhu. Biblia inatuambia wakati wa nuhu dhambi ilikuwa inarana ina aina mbili. Kwa sababu iliandiwwa wakati wa Adamu na wakati dhambi ilipoendelezwa na kaini dunia ikapata rana nyingine. Lakini hata hivyo dunia wakati huo bado ilikuwa haijaweza kukolea katika uharibifu maana bado matunda mazuri yalikuwa yanaonekana na kila kitu kizuri kilikuwa kinaonekana hata kama zilikuwa bado zimeonjeshwa hali ya kuchakaa na ndivyo tunaona ya kwamba wana hata kizazi kile cha Nuhu bado walikuwa wanaendelea kuwa na miaka kadha kadha ana hata adamu alikuwa anakaribia kuwako alikuwa bado wakati ule na alijionea yeye mwenyewe mambo haya na enoko pia alipohamishwa mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa mezusera aliweza pia kuendelea kutetea haki ya Mungu nuhu ni miongoni mwa wale watu waliokuwa kuwa wanasimamia Mungu kutoka kizazi mpaka kizazi na tunaona ya kwamba baada ya watu wa Mungu kukubali kuoa wa wasichana wa watu walizaa wa watu walioitwa wanafiri na basi hao watu walikuwa ni majitu wakubwa kwa mwili na walikuwa watu wenye hekima sana na Mungu aliwapatia vipawa mbali mbali lakini wao badala ya kumtukuza mwenye vipawa waliendelea kuinua vipawa hivyo vyao na wakaanza kujitukuza katika vipawa hizo ambayo walipewa na Mungu badana ya kumtukuza Mungu na kwa hivyo kwa sababu hii Wakaendelea kufikia mahali ya kwamba wakaona Mungu hayuko. Hivyo wakafundisha watoto wao ya kwamba kuna miungu wanaoweza kutengeneza na vitu vilivyokuwa vimeumbwa na Mungu kwa sababu walionelea vizuri kutukuza vitu vilivyoundwa badala ya kumtukuza Muumbaji. Hivyo tunaona ya kwamba chini miti mizuri waliweza kutengeneza sanamu wakaanza kuziabudu na wakaweza kuzitengenezea hata mashamba mazuri wakidhania kwamba wanampendeza Mungu kwa njia hiyo ndipo neno linasema ya kwamba basi wakaingilia hali ya kuabudu sanamu Watu wakaweza kutumia watu wakaweza kumuondoa Mungu katika hekima yao waliyowapatia wakaanza kuomba viumbe. Ndipo neno linasema ya kwamba walipotengeneza hizi viumbe ama hizi sanamu. Mtu Daudi ambaye ni mmoja wale aliyeweza kuona mambo hayo anasema ya kwamba kwa sababu ya kuunda misanamu na kutaka kuzilinganisha na Mungu wale waliovitengeneza anasema ya kwamba watakuwa kama hizo sanamu kila mtu anao tamaa hizo sanamu anakuwa kama hizo sanamu Pamojibu wa kitabu cha isai cha Meza kumradi Zaburi Zaburi tano Haya ni ya nane. anasema ya kwamba wale wanaofanya hizo sanamu na kila mmoja watafuana nazo kila mmoja anayetumainia sanamu mpendwa anataka ni kuambia ya kwamba unapokataa sheria za Mungu ukweli ni ya kwamba utakuwa na sanamu aina furani mahali fulani na nipo wale wanaotengeneza sanamu na kuzitumainia Wanafuanana na hizo sanamu Siku hizi ambazo tunaishi waubiri wengi wameonyesha watu ya kwamba sasa badala ya kumtumainia Mungu wanaweza kutumainia vitu vitu ambazo wanaweka ndani ya mifuko yao zamani waganga na wachawi walikuwa wanaonyesha watu waweze kutumainia hilisi ambazo walikuwa wanaweka kwa mifuko yao walikuwa wanazibeba kwa mili yao lakini shetani wapendwa ni mjaja kikubwa kiasi kikubwa ya kwamba siku hizi kwa sababu watu wamekataa sheria za Mungu na maagizo ya Mungu na wamekataa agano la milele basi wanaonyeshwa siku hizi unakuja kwa mhubiri fulani yeye anakuombea kisha anakupatia kichupa cha mafuta na anakwambia hiyo uwe ukibeba kwa mfuko hautaweza kupata hatari yoyote. hiyo ukiweza kuongea na mtu, unatoa mafuta hiyo unajipaka na unaongea naye. Nilisikia ushuhuda mwingine kule Jamhuri mwanamke mmoja akisema jinsi alivyoweza kupewa mafuta na akaambiwa aongee na mtu mmoja hapa katika atavuta mtu hapa a, a, katika United States of America aonge naye akiwa amejipaka mafuta hayo na amuelezee juu ya shida alizo nazo na mtu atamsaidia na shetani wapendwa ni mjaja kiasi kikubwa huyo mwanamke anasema alipopigia mtu fulani akamuonyesha anashinda kadha kadha alafu hakumuomba chochote yule mtu akamuuliza unataka nikusaidie na nini akamwambia unaweza kunisaidia vile unavyoweza yule mtu akatumiwa zaidi ya shilingi 1020 yule mwanamke. Lakini yeye alipokuwa anatoa ushuhuda huu kwa redio alikuwa anasema ya kwamba sasa amegundua ule ni ushetani. Na hivyo shetani anaweza kutumia mtu mmoja kule katika jamhuri na anakuja hapa anatumia mwingine na anatimiza malengo yale yule aliyokuwa kule mujini aliposema na unafikiria hiyo ni mambo ya Mungu. Hivyo wengi leo wanaamini mafuta wanaoibeba Daudi anasema wale wanaotangeneza sanamu watakuwa kama hizo sanamu. Wale wanao zitumainia tumaini Mungu. Na ndipo unaona ya kwamba katika sheria ya mwanadamu inasema unapokaa ukiangalia kitu unabadilishwa unakuwa kama kile. hawa wanadamu wa wakati ule wakaweza kubadilisha mawazo yao, wakaweza kubadilisha nia zao, wakaweza kuwa sasa wanaabudu vitu. Na wao walifikiria ya kwamba hii ni leo. Lakini mwanadamu asipoweza kwenda juu ya zaidi ya mawazo yake, akifikiria ya kwamba anaenda juu narudi chini na, na badala ya kufuanana na Mungu Anafuanana na shetani katika hali ya kujipenda ndipo basi Mungu alipoangalia wanadamu wakati ule akaona ya kwamba wanaendelea kuanza na kuwazua juu ya uovu tu ndipo neno linasema ya kwamba alipoangalia mawazo ya wanadamu na mafikiria yake yanakuwa ni maovu tu na kwa dunia yote imeendelea kuwa na uovu na, na na hali ya ya ya ya ya, ya uovu hii ikaendelea kiasi kikubwa Mungu akagaili kumuumba mwanadamu. Kitabu cha mwanzo hiyo eh, ni kitabu cha mwanzo sita haya 5. Inasema ya kwamba Mungu taona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Na kila kusudi analoaza moyoni mwake ni mbaya siku zote Wapendwa Mungu alikuwa amempatia mwanadamu sheria yake ikiwa ndiyo kiongozi itakaongoza mwanadamu lakini mwanadamu akaamua kuasi na kuvunja sheria zake na ndipo basi wakao wanatenda dhambi ya kila aina na ndipo wakakanyanga ukweli wa neno la Mungu hata tumaini alipoweza kuwapatia na kwa sababu hiyo uovu ukaendelea ukua kutoka hatua moja na kikombe kikajaa na uovu huo ukafika viguli tunajua ya kwamba mtoto wa wa, wa wa Kaini wa wa tano. yeye ndiye alianzisha ujaji wa sheria ya saba akaweza kuoa wanawake wawili na mwishowe akauwa mtu tunapoangalia mwanzo tangu mwanzo pale Mungu alimpa Adamu mke mmoja hiyo ikiwa ni ya kwamba mpaka leo Mungu hajakubalia watu kuoa zaidi ya wanawake wawili. Hii alikuwa anaonyesha mpango wake, lakini wanadamu wakakataa, wakaanza kuvuata nia zao, wakaanza kuoa wanawake zaidi ya wawili. Na ndipo wakati ule sasa kizazi cha Nuhu, watu walikuwa sasa hata sio kuoa tu Mtu akitaka wa mke wako anakuja anakunyanganya kwa lazima na anaenda na yeye uovu ukaweza kukolea dunia ikaweza kuonekana udhambi imejaa kikombe na imefulika. na Mungu akaona hawezi kuvumilia tena ndipo akasema ya kwamba mimi nitamuondolea mbali mwanadamu nilie muumba nitamtoa katika uso wa dunia Kitabu cha mwanzo sita. aya ya saba. Bwana akasema nitamvutiria Mungu akasema Bwana akasema nitamvutiria mbali mwanadamu muumba. usoni kwa iche mwanadamu na wanyama na kila kitu kitabacho kwa maana ninagaili kwa nini niliwaumba kitabu cha mwanzo hiyo ndio ndio inavyosema kitabu cha mwanzo sita, haya ni ya saba. Mungu akasema ya kwamba roho wangu hataendelea kushindana na mwanadamu maana mwanadamu ni nyama tu na hata kama alikuwa amepanga mwanadamu awe katika fahari na utajiri wa dunia akasema nitaziondolea mbali ndipo alikuwa anakusudi wanadamu waweze kuishi katika maisha ya raha mustare. He. lakini hata hivyo katika dhambi hii iliyokuwa inaendelea Mungu alikuwa bado ana masalio wake waliosalia Mezusera Noah wali, na wengine walikuwa bado wanaendelea kuwa na hali ya kutetea Mungu na walikuwa wanaendelea kufanya kazi ya kuinua bendera ya Mungu hapa duniani na ndipo Nuhu akajiulizwa kupitia kwa maraika ya kwamba jenga sabina maana nitalete harika katika ulimwengu Noa aliamini ujumbe huu na ndipo akaweza kuanza kufanya kazi hiyo Enokwa alielezea watoto wake hiyo na Megusera akaendelea kuelezea ukweli huo na Nuhu akaendeleza kazi ya ujenzi. Mungu mwenyewe akamwonyesha vile atakavyoweza kuiumba ama kuitengeneza sabina. Hakuna mwenye damu angeweza kuchora mchoro ule, lakini yeye Mungu ndiye aliyemchoraji. Nao akawa mjenzi na ilitengenezwa kama Mary. lakini ilionekana kama nyumba ilikuwa na ghorofa hii sabina. na ilikuwa na mlango moja ambaye ilikuwa kando na ikawa na apartment tofauti tofauti na eh, materialio iliyotumika ilikuwa ni materio ya ajabu maana kwa kwake ingechukua hata na miaka mia na ndipo basi kazi ya ustadhi ilipatikana ilikubali uweza kufanya hapale lakini nuhu akafanya yale ambaye angefanya ili kuweza kujenga sabina hiyo ikiwa katika ustadhi itakaoweza kujimudu katika garika ndipo neno linasema kwa imani nuhu Alipoweza kuonywa na Mungu kwa mambo ambaye bado ilikuwa haijatokea Nuhu akakubali na akajenga sabina naye yeye akahukumu dunia nzima naye akawa mtetei wa haki ya Mungu katika dunia katika kizazi chake Aibrania hiyo ni kitabu cha Aibrania 11:7 Dipoweza kuonywa na Mungu wa mambo ambayo haikuonekana kwa imani akajenga na akaokoa nyumba yake na akawa mlindi wa haki inayopatikana kwa njia ya imani wakati huu Nuhu akaanza kuhubiri aliweza kuonyesha jinsi ye alivyo na uhusiano mzuri na Mungu yeye aliamini maneno la Mungu na akaliamini hili neno la Mungu na akaanza kujenga sabina. Watu walipoona ameanza ile foundation, walikuja na wakaanza kuzunguka hapo wakiangalia na kila uh, kila, kila kila tendo alilofanya kwa ile sabina ilikuwa ni ushuhuda ya vile anavyo liamini la Mungu. Wengine walipoona hivi na wakaweza na kuwa na msisimko wa kuweza kukaa kuamini lakini ilipokuwa ikiendelea kujengwa ndali wakaletewa mtihani na Mungu na wakashindwa kupita ule mtihani maana wengine waliogopa dhaka zilizotolewa na wanadamu wakaweza kurudi nyuma na hivyo hawakutaka kuweza kucherekerewa wakawa na ile roho kama ile ile iliyokuwa imetangulia huko nyuma ndipo basi wapendwa tunaona walipata ujumbe lakini ujumbe ule haukuwasaidia. Wakati ule watu wa nyakati zile kama vile nilivyokuwa ninakwambia walikuwa wanadhania kwamba wao wanagudu Mungu kwa njia iliyo sawa na wakafikiria kupitia kwa sanamu zao. Mungu hapa kubwa hii maneno Nuhu anasema hapa peke yake. Lakini Biblia inasema ya kwamba mawazo yao yaliweza kupos kukumbazwa na Mungu wa dunia hii wasiweze kuzukiwa na ile na ile nuru ile wokovu na wakaweza kusema ya kwamba hawawezi Mungu hawezi sio sio tabia ya Mungu kuweza kuangamiza dunia na wakasema ya kwamba Mungu ni mwenye huruma hawezi kufanya hivyo huyu Nuhu anavyosema na ndipo macho yao na mawazo yao ilikuwa imekumbaswa hivyo ni kusema wakaona Nuhu ni mwenye kichaa wapendwa katika uh, uh, uh, katika uh, ujumbe wa Mungu hauwezi hauchukuliwi na walio wengi wengi wanakuwa kinyume na kupingana na hiyo neno katika kalne zote na wengi wanaamua kuasi Mungu maana wanasema kazi ya kutii sheria za Mungu ni kazi ngumu sana ndipo neno linasema Unapoangalia hata mzada mzazi wetu alipoangushwa na Adam alipoangushwa na shetani hakutumia mambo magumu alitumia mambo kidogo tu kupindua tu kidogo ukweli Anasema nini Unaposoma katika kitabu hicho cha Mwanzo three verses four aliwaambia ya kwamba akiwa ndani ya nyoko nyoka kumbuka ya kwamba katika kitabu cha mwanzo mbili aya ya kumi na saba bwana alitoa sheria yake kwa adam na eva akawaambia mtakapokula matunda ya mti huu hakika mtakufa lakini statement ya shetani ilikuja mtakapokula matunda ya mti huu hakika haram mtakufa Kwa hivyo Mungu alisema mtakufa naye akaweka a ikawa mtakufa. Aliongeza tu kitu kidogo Na wazazi wetu watanguka na dhambi ikaingia katika ulimwengu hivyo katika hata kalne mpaka kalne shetani hatumi mambo makuu badilisha mambo ya Mungu ili watu waweze kuazi uh, ku, Mungu anachukua sehemu kidogo tu ambaye wanadamu hawawezi kufahamu kwa sababu anachukua na kuilembeesha kwa njia ya pekee ili unaona iko karibu na kweli hivyo tunaona ya kwamba Uongo huu akauendeneza katika wakati watu wa Watu wakubwa na watu walioheshimiwa katika ulimwengu wakaweza kurudia dhambi hiyo hiyo na wakaweza to watu. Na wakawaambia hakuna shida, dunia haitaweza kuangamizwa na Mungu aliyoyumba, maana aliumba ye mwenyewe na hata iangamisha, msiweze kuogopa Nuhu anakija. wakaendelea kuasi Mungu na kunasi neno la Mungu, na Mungu akaendelea kuzungumza kupitia kwa mtumishi waka Waliaendelea kuasi ana kwamba Nuhu haku anazungumziwa na Mungu. Hivyo akamdhihaki mjumbe kwa Mungu. Katika wakati huo walikuwa wanasema maumbile sheria ya maumbile imewekwa na hakuna njia yoyote ile maji inaweza kuja ivunje sheria ya maumbile asijae katika ulimwengu hivyo walikuwa wanachukua maumbile ndio Mungu na wakujua ya kwamba Mungu ndiye anae control the nature hivyo walikuwa ni mascientist hawa walikuwa nasema vile nature ilivyo haiwezi kuvunja sheria zake hakuna wakati vile mambo maji navyoweza jaa dunia ikagharikisha dunia there is no way ndipo basi katika kizazi kile tunaambiwa ya kwamba hakuna wakati mvua ilikuwa imenyesha katika wakati huo hata mito iliyokuwa inaendelea kuteremka ilikuwa haijatoka mahali pake asifurike maana hakukuwa hakukuwa na mvua inanyesha hivyo hakubwa na makuliko inaofulika hata mito inafulika na ndivyo tunaambiwa ya kwamba hata maji ilikuwa umande ulikuwa unatoka chini unaroeza una, una, una mchanga watu wanapanda na wanaendelea kukula sasa wanashangaa mvua isitoke juu meteorological wakati ule wanapojaribu kufanya kufanya experiment ya maji kukaa juu wanaona ikirushwa juu inarudi chini kwa hivyo hawakuweza wa kuelewa ya kwamba yeye alioumba na yeye anao sikilia maji aliyowaambia maji endeni mahali hapa na anapoambia mto nyinyi we mto utembee ufike hapa na usipite hapa Mungu anasema hivyo Ukiangalia kitabu cha Ayugu Ayubu eleven anasema yeye ndiye analoambia mto mito na vitu na viumbe vyote utakuwa mpaka hapa na hautaweze kupita hapa basi wakati ulipoendelea tunaona ya kwamba watu wakajaribu kuambiwa lakini watu wakaelezewa na science ya kwamba nature yenyewe ndiye Mungu na ni zaidi ya Mungu huyo anaozungumzwa na Nuhu. Na wakahakikishiwa msioogope. Kama hata hivi leo watu wanaambiwa ya kwamba Mungu mwenyewe Hawezi kubadilisha sheria za uh, za nature. Ujumbe huo ukaendeshwa ukiwa ni ujumbe mbaya katika kizazi cha wakati kabla ya garika. Ujumbe wa onyo ya Mungu ulitolewa lakini ujumbe wa kupinga onyo hiyo. ukatolewa. Watu wakasikia ujumbe wa kupinga Mungu na wakaendelea na dhambi zao bila kujali ndipo neno pakasema ya kwamba ikiwa kuna ukweli wowote ambaye Nuhu anaelezea kama kuna ukweli wowote watu wenye hekima ndio wangeweza kufahamu mbele ya Nuhu kama wangeamini onyo hilo na sheria zao na waache na waache dhambi zao Mungu angegairi kuangamiza dunia kama vile alivyoweza ku akeul uh, ge, kama kugairi kuiangamiza nineve neve wakati ilipoweza kutubu na wakaacha dhambi zao na walikuwa tayari wametumiwa mjumbe wa kusema inaangamizwa lakini walipotubu na kuacha dhambi zao Mungu akagairi basi tunaona dunia ya wakati huo Nema yake ikaendelea kudilimia wakati ukaendelea kuisha na ndipo neno linasema ya kwamba Nuhu akaambiwa ingiza chakula cha kutosha wanyama na wanadamu katika sabina ndipo wakaendelea kumudhihaki Nuhu Walipowenza kukaa hivyo ndua wakaona vi, viumbe wanyama kutoka mwituni wanakuja kuingia katika sabina na ndege wakaja kanja. Wak... Nikajua liziweze kuangaza, wakashangaa lakini wakajifariji wakatosheka. Ndipo neno linasema ya kwamba wakati huo huo wakaingia wawili wawili wale wana, wanyama najisi na wale ambaye ni wasafi wakaingia saba saba kila ya kiume inaingia na ya kike katika kitabu cha Genesis katika kitabu cha mwanzo sita haya 19 na na ndipo basi zikaingia zote kadri ya vile Mungu alivyoziumba Dunia ilishangaa lakini masayansi na wale wenye hekima waliweza kuwafariji. Nuhu akamwambia mtumishi mtumishi wake Nuhu, "Sasa wakati wa kujenga mia na ishirini imepita, basi wewe igia na nyumba yako. Bana umepata kibali mbele zangu katika kizazi hiki." Mwanzo Saba haya ya kwanza Noa akaweza kutoa ujumbe ulikataliwa na ulipokuwa onyo lile lilipokaliwa lilipokataliwa iliweza kuwa mibaraka kwa nyumba yake na kwa wanyama na kwa hivyo nuhu akaweza kuokolewa na nyumba yake ni jambo zuri kiasi gani wewe na wewe na mimi tukiwa hata watu wanakataa ukweli jaribu kwa njia byo vyote vile uweze kuwahubiria watu wako Nuhu watu wote walipokataa yeye aliweza kukubali na kuamini ujumbe ule na ujumbe ule ukaokoa nyumba yake Wapendwa Yesu anarudi Naye atakaporudi hata kama dunia yote itakataa ujumbe huu. Omba Mungu akusaidie uweze kuokoa familia yako. Neema ya Mungu yika, ikaendelea kudidimia. na kwa sababu Nuhu na, ndu, na na na nyumba yake wameingia, Mungu atafanya Unaona ya kwamba baada ya Nuhu kuingia aliweza kuwa na siku saba za neema. Na siku hizo zilipoisha wakaweza kuona ni ni dhaki Musa tu, wakamdhiaki Nuhu. Lakini siku saba zilipokwisha Biblia inasema katika Genesis Genesis 7:16 Mungu akamfunga akamfungia nuhu yani 70 ya Na ndipo basi neno linasema ya kwamba ilipokuwa inaendelea kukaa pale akiwa ndani hata walianza kumdhaki zaidi manake baada ya kufungiwa ndani ile siku saba ziliisha sabina ikiwa pale na unajua ya kwamba wakaanza kuona giza inaendelea kuwa nene na wakaendelea kuona mawingu na wakaanza kuulizana yenda ikawa huyu jamaa alikuwa kweli ndipo wakajaribu wengine kwenda kumwambia fungua lakini nuhu walikuwa amefungiwa ndani. Hivyo katika kizazi hiki cha mwisho, wakati mateso ya Wakristo zitakapokuwa ina, ina, inaendelea, maana Wakristo ni lazima wapitie katika mateso wale watakao tetea sheria za Mungu ambaye ni kumi zinazopatikana katika kitabu cha kutoka ishirini Ndugu na dada zangu dunia yote imeamua kuziasi na wakati wachache watakao kuwa wamekubali kuendelea kutii sheria hizo. Wa ataendelea kutavutwa kama vile kaini alivyomtafuta Habiri ili waweze kumwangamiza na hii itakuwa ni shetani akiwa ndani ya mataifa akiwa ndani ya wavalme wa dunia hii akiwa ndani ya majenerali wakuu akiwa ndani ya jeshi la ulimwengu huu wote wataungana na watatafuta watu wa Mungu kama vile wanavyowinda swara na Mungu atawafungia kwa neema yake kama vile alivyomfungia Nuhu Nani ya Sabina Baada ya siku saba ndugu na dada zangu lipo neno linasema kuwa ikaanza kuonekana dalili zake hata kama waliona wanyama wakiingia hawakuweza kukubali waliendelea kufanya kuwa moyo mgumu tu na liki, lakini siku ya nane mawingu ikajaa katika ulimwengu na maji ikaanza kutoka juu wakati huu walikuwa wanadhania wana, wanaanza kusemezana ai huyu wakati huu ndugu na dada zangu biblia inasema mtavuteni Mungu maadamu anapatikana maana neema yake mlango utakapofungwa wengi watajua ukweli wa sheria za Mungu kumi. lakini itakuwa too late wakati huo mafuliko ikaanza hasa maji katoka katika mito m -m mito ikafulika maji ikaanza kutoka bigu, kutoka duniani na mengine yakitoka juu biguni na mawe makubwa ilikuwa inatoka katika dunia ikienda juu na tena inarudi duniani inaenda chini sana wengine hata walienda wakaegemea sabina lakini maji ilipoendelea wakaweza kuingia. Wengine wakakimbia milimani kama vile walivyokuwa wanasema. Wengine wakapanda wanyama, wengine sasa waka... dunia ilikuwa imechanganyiwa imechanganyikiwa. Wanyama wanalia wakitafuta nani atawaokoa wale waliokuwa India ya sabina Wanadamu wanalia wakiuliza Mungu tusaidie. Wanaendelea kulilia Mungu wakisema tumeamini lakini it was too late. ndugu na dada zangu vitu vyote viliweza kuangamizwa na endelea, na ndipo neno linasema ya kwamba maji ikaendelea kujaa katika dunia waliomba angalau tusaidie kwa saa moja lakini Mungu alikuwa anaona hawakuwa na ile hali ya kutibu. neno linasema hivi katika petro wa pili katika kitabu cha ja petro wa pili 5. kwa neno neno hilo dunia ya wakati ule iliweza kuzalikishwa na maji lakini hata hivyo dunia hii ambaye na vimbu hii unaiona zimewekwa akiba kwa jiri ya kuchomwa na moto na watu ambaye hawamchi Mungu. Scientist wa leo wanasema it is impossible. Kama vile scientist wa wakati wa Nuhu walivyosema it is impossible. Lakini all things are possible by the word of God. Na dunia itaangamizwa na wenye dhambi na dhambi itachomwa ile dhambi iliyotendwa na watu wakati wa Nuhu imeendelea kuwa miongoni mwa wanadamu na watu wanaendelea kupinga sheria za Mungu na watu wanaendelea kuwa wabaya hata kuliko kizazi cha wakati wa Nuhu na Mungu anasema ya kwamba katika kitabu katika kitabu cha Mathayo 28:24 aya 38 na, na, na tisa Anasema na kama vile ilivyokuwa kabla ya galika walikuwa wanakula na walikuwa wanakunywa wakiolewa na wakioa paka nuru alipoingia ndani ya sabina na hawakujua na hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati wakuja kwa mwana wa Adamu Mungu si kwamba aliweza kuwa kwa sababu alikuwa wanakula na kunywa na kuoana. Maana yake tunaona ya kwamba ya chakura, yeye alikuwa amewapatia chakula na ye ndiye aliyoanzisha ndoa katika Edeni, lakini walikataa kuliamini neno la Mungu. Ndipo basi hata leo leo kabla ya ya, ya kuangamizwa kwa dunia Mungu ametuma ujumbe huu kwako. Unausikia kupitia kwa Bagusi Global Radio. Onyo ya kwamba dunia hii imewekwa akiba kwa, kwa ajili ya moto na kibiriti. Na wenye dhambi wote na dhambi wataangamishwa. Na tunaambiwa turudi katika njia pana, tuone ni wapi tulioenda kando na sheria za Mungu ndipo tuweze kuanzisha upya katika mwenendo wetu. Lakini nyakati za mwisho kutakuwa wenye dhaki wakisema kuja kwake kuko wapi tangu siku zile za babu zetu mambo iko sawasawa sawa tu Petro 2 tatu aya ya tatu mtaka aya 4 tunasikia hata wajumbe wanaohubiri uhubiri katika pulpit wakisema msiweze kutishwa ya kwamba Kabla Yesu hajakuja, dunia itaweza kuokoka yote na watakuwa na miaka ya amani ya moja katika dunia hii. Wapendwa, miaka hii ya millennium ya apa ya amani duniani iko ka vile Yesu alivyo fundisha na vile mwana mitume walivyofundisha maana Yesu aliuliza wa je wakati mwana wa Adamu atakaporudi kutapatikana watu walioamini luka nane aya ya nane na kama vile tunavyojua ya kwamba anasema dunia kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu hivyo itakavyokuwa dunia hii wakati wa kuja kwa Yesu Paulo anatuambia ya kwamba ovu utaongezeka katika dunia hii na imeendelea kusikika na inaendelea kusema Paulo anasema hivi ya kwamba nyakati za mwisho watu watakataa mafundisho ya imani wakifuata roho zinaodanganya na mafundisho ya kishetani Peter Timotheo 1:4 aya ya kwanza. Paulo anaendelea kusema ya kwamba wakati huu wa mwisho utakuwa ni wakati wa hatari. Timotheo wa pili tatu aya ya tatu. Timotheo wa pili kumradi tatu. Timotheo ni wa pili aya ya kwanza Na akatuambia ya kwamba dhambi ile inaweza kuonekana kwa wale watu wa nao kuwa ni wakristo na sio wakristo. Hiyo ndiyo itapatikana. Wakati mlango ule wa rehema wa wakati wa watu wa wakati wa nuru ulipokuwa umekaribia ni ya kwamba wao waliweza kufar, far, fariji na za anasa za ulimwengu huu na hivyo ndivyo tunaona sherehe za ulimwengu huu za NASA zimeweza kuachukua chota watu wa Mungu kiasi ya kwamba hata onyo kama hii inapoendelea kupitia kwa Abaguzi Global Radio wewe hauna na nafasi ya kuweza kusikiliza Philosophers walikuwa wanasema it is impossible kwa maji kuweza kujaa dunia Philosophers leo wanasema it is impossible kwa moto kuchoma dunia nzima lakini tujue ya kwamba what is impossible with man is possible with God. Neno linasema maji yaliweza kujaa duniani. Na anasema wote waliwangamizwa na maji. Na Ndipo basi wapendwa ombi langu ni ya kwamba Mungu atusaidie ili tuweze kuona. Maana Petro wa 2:3, 10 anasema, siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Katika siku hiyo pingu zitatoaeka kwa msido na kuweza kufunuliwa kwa kazi na zi zote na chakazi zote zilio kwa duniani zitaangamia. Wale Soronike wa kwanza three anasema ya kwamba ya kwamba siku hiyo ya Bwana wanaposema kuna amani ndipo uharibifu unapojia dunia hii ina vyama vingi vinaotafuta amani lakini amani haitapatikana tunapona mauaji na vitu vinavyotendeka kama vile vinavyo vilivyotendeka huko kwetu nchini Kenya unajua ya kwamba kama haujatembea na kujua jinsi mambo yalivyo hata kama unasikiaga watu wanaku, wanakufa hauwezi kuwa affected na kifo cha watu wanaokufa wanasemekana walikufa walikufa lakini kitakavyokuja kwako kwa nyumba ndipo unajua kumbe kuna kumbe kumbe kufiwa ni vibaya. Sisi tumekuwa tukisikia wasi unafanywa huko, magaidi wanafanya kule, hatukujua leo ndiyo tunajua ya kwamba maana tumeguswa. Watoto wetu wanauawa huko university. Hiyo ndiyo tunajua. Nataka ni kuambie bali na ku la kitendo kama hicho kinaofanywa na wanadamu wanaotumiwa na shesani. Inatupasa tuweze kujua wakati wanuru kulikuwa hivyo hivyo. Na yalika ilipokuja ikaangamiza watu wa ulimwengu ule. Hivyo hivyo kabla ya Yesu kurudi mara ya pili, maasi yataendelea kuwapo. Hivyo tunaambiwa ya kwamba Wasemapa ya kwamba kuna amani na tunatafuta amani na salama, hivyo uharibifu utawaangia. Ebu Mungu atusaidie. Ana neno la Bwana linasema mutakapoona haya yatitokea inueni macho yenu na vitu vyenyu juu ana ukombozi wenu umekaribiwa Bwana kuja utuofoe tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kutupatia Ujumbe unaotoka katika neno lako unaotuonyesha kweli tuko katika wakati wa mwisho. Na kama vile neno lako lilivyosema na wewe ulipokuja duniani ukashuhudia. Ya kwamba na kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu div itakavyokuwa wakati wa kurudi kwako mara ya pili. Bwana tunaona maasi yameongezeka sana. Tunaona dhambi zimeendelea kuongezeka kama ukoma unao unaoendelea katika dunia nzima. Tunaona wafalme wa dunia wanatishika. Tunaona watu wote wanahofu. haya yote tangaza. Vipo, visivyo na sababu. Zinatokea kila mahali. Tusaidie E eh Yesu, na utusaidie sio kuweza kukogea tu bali hata na nakuhatarisha wengine ili waweze kuokolewa pamoja nasi. Katika jina la Yesu, umeomba. Amen. Uh, a sana mchungaji um, Joffrey Ngige akiwa sehemu za Washington, uh, kule sehemu za Seattle. Uh, sana uh, kwa neno ambalo tumelipata asubuhi hii ama jioni hii ni makala ya neno litasimama Uh, tumeweza kuangalia mambo makuu na ukitaka kuongea pamoja na ndugu mpendwa tuandikie ujumbe mfupi moja kwa moja katika nambari yetu ya simu uh, ukimpata mchungaji ngige 2532136060 2532136060 ama vile vile unaweza kunifikia 214 489 5885 214 489 5885 Ni makala ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi halamishi ndani ya habagushi global radio agr.afiem@globoren.com wanakuja wani uh, kutubariki na wimbo analshama uh, wanasema atakuja Yesu unabi gospel singers uh, abitech video production wakitoka kule Bomba ya kwaya Choir atakuja Yesu haya uh, basi vile vile uh, alivyo na tutamulaki Mawinguni na umbarikiwe na wimbo huu tunapoendelea na makala ya neno litasima Ni sawa mbona kwa yeye ninayemjua au hasha ibada yako ibadili iwe ya kweli akikawe nyenyezi safi ndiyo watahuburono atakuja Yesu bila ile alidokwenda atafunuliwa Mungu ona Ningawa what na iba iba yako ibadili iwe ya hakika wengine yeye nabisa sitotwe atakunuli watanga mke atakoja watuwe wali tumelala naye alala atakika we are bado mimi nitaboja atakoja wana siku moja tuweke guru ni la pizza zote atakunule watu tonga mke atakuja mdo ya Yesu tumera ye ye siku moja nikikopata redio anakuja badilisha mwenendo wako haja kama mfanye sio kama ya yusufu laacha vipito vyako vyenyoweje uwe Mau Bhedani uja kwake ni tamandu tu hakika atareje anakuja badilisha mwenendo wako kaja kama mfarme yeah, yeah, yeah acha patituria ku ya nyooshe kuem safi patika maskini wa roho eri weta kuona tuwaini nopiza sitorwe atapululi wetu tongamke atapoja tuwe hali tumelala yeah watikawia pano mimi siku moja tuwe kwangu tuma hii bila tuwe tumelala yeye aja Hata yote atafunuli watatanguke atakuja tuture hii tumelala yeye aje atakika hapa na bibi nitamboja atakuja bwana siku moja tuweke huru ndugu bila bila dhiki yote atafunuli watoto mtakapoja tutoe siku moja tu msikizaji na Uh, umekuwa ukitupata moja kwa moja kutoka AGR Abubakar Global Radio na wanatuweke 1 wanajulikana kama bobombi SD kwa na wimbo wao atakuja Yesu. Tumekuwa naye mchungaji Joffrey Ngege katika hawani makala ni neno litosimama. Hadi hapo wakati mwingine Huyu ni jemaa urina Untiri, nikikwaga kwa shiku ya leo katika makala ya neno litashimama na nikikumbia kuwa tuko hapa tuko kwa ajili yako na hadi juma lijalo Mungu nawe nawe Mungu na akubariki ili tuzidi kuwa pamoja katika makala haya ya neno litasimama ushi uh, ushiache kutuandikia ujumbe usiaja kutufikia katika uh, 2134010095 masaa 22 na neno litasimama neno la Bwana pekee ndilo litasimama